بسم اللہ الرحمن الرحیم حلق لامرہ تلک آیات الكتاب و قرآن مبین سورة مکی سورت ترتیب دی سورتون کی پی نمبر دی پس سورت ابراہیم نا او کو نزول کې سنور 500 نمبر دی פס د سوره یوسف نه مناسبت د مخکې سورته سره سوره ابراهيم کې تقوي په مغريمانو ته سوره ابراهيم کې ترغيب تل تبلیغو که ما صلب با حادره او رساو و دی صورت که نمنون کو تیارا کی لپخوانو و عذابونا اغوار ترامخیتا کی منلی تبا و منل تباشیون و گره تبا بشی دوی موجا صورت ابراهیم کیوی تیر عذابونا و تر کا سورۃ ہجرت کی داغی پینځته نمونی ذکر کئ درما واجا سورۃ ابراہیم کی اخر کې مسئلو توحید ذکر وا د سورۃ ہجرت په ابتدا کی رب ما یود الذین کفروا لو مسلمین افسوس د کافرانو هغه کوم کمدنو په توحید پسی چې بیا ورئ چې کوم دینو توحید پسی چې کوم دینو ارمان کړي نو واستې اومه نکره داوود سوره هغه نه معلومه کوم د توحید تیاره خلاسل صورت سورت دری بابو نده اول باب پی لسم آیات پوری پاگی کی یارا ذکر کئی فیم باب دشپار سمنا ترپین پانزوستم اپوری پانزوستم اپوری پاگی کی دلیلو ناقلیه پا او لین منی داما صلق و صلاق الخلاف ندا او دا شیطان واقعی ذکر کئی چه چانو منلینو اللہ تبا کرده دی درین باب نیو پا انزوستمن تراخیر در صورتا فدیکی پینزن منی دن منم کو چه چانو منلین اغیت باشویو د لود الله السلام قوم او دارنګي د شعیب علیه السلام قوم زنګلیا او دارنګي د صالح علیه السلام کو یادري غو ذکر کئ او دو دیو ما ذکر کئ مقتسمین او مستاجینان چپ اخوانی تباخڑو ندیومت والکی ہم تباخڑی دی ختم دے صورت پر ترغیب باندے مسئلہ بیان کا کم نیو کنے بنی استاکار بیان دے تے بیان کا وا ظلم کا بکاو امتیازات دے صورت یو ولقد جعلنا فی السماء بروجا تویم لها سبعت و ابواب او در ایم انہم لفی سکرتهیم یا صورت کې دو صفتون در قرآن راولی یو الکتاب او در چې قرآن چه د راولی مطلب دائی چه در تیرو متونو و واقعات پا دی صورت کشتی او چه قرآن پا کرو دی نو اشاروی چه در دی امتون سا احوال پا کشتی در دی امت سا خبری بکیون بیانی نو پا دی صورت که دری کسی دری واقعات در پا خوانو دی او دون منی در حسنو دی دیوځینې د્વાړې پهتون راوډیری الف لام را تل کا یا تل کتابه او قران مبین دار یا تل کتاب په قران سوفا صابرونکی ربما یا ود الذین افصلت مجرمانو او منه بیا بارمان کوی نه ډیر ځله په غواړی او کسان چې انکار کړي له نوکانو مسلمانین اغای اسلام خپل یارمان چو مسلمانان مسلمانان اوصله نمانی بس دنیا پا مینمستی نو مانع و تا دا دنیا د دنیا ایش و اشرت و تسگر جدل ده مانع زر هم پریگی دا چه خوراکونه کئی کتا کل کوي و ایتا مطاو او فایدی دی اقلی و ایلیم الامل او غافل کری دی دی لرومی دونو زر دا پهله ناممن کاریا نوې د سبا کړړی مخکې وکلی نوې د تبا کړړي یوکی الله ولهه کتاب به معلوم ماګردې دپاره وولیک مر ما, ما تص خوون من اوما نه مخکې کېږي او اړله د نیټې خپلی نه پهستااخیرون او نوديرولو کېږي نه سزاد دنیانییا کې کوي آخرت کېبارمان کي او کې استذا وقال يا ايها الذي انزل عليه الذكر او ويا قسان ويا قسا انزل عليه الذكر اوتراذ الكشيده بدبان دب دي قران ده دب دبخيال انك المجنون يقين انت لي وني نبي الاسلام تيلي وني ولي لا دي باي دي جامين سلولي بيختي زاني استل كنزل خلق تقول باغوي ده انغلي داولي نبي الاسلام تيلي لیوانې غوڅه تویل لیوانی ته ماځه چې دا کلام ماجنون لیوانې واه تديده فاروي شټوله دنیا یو طرف ته راځي اوازې بل طرف ته هغه ټوله دنیا مقابله توسه شوي ودري دل نو غرته سره جنگه ته لیوانې مازه وکړنه کوي او شو دی. 2 تديده واجی واه لیوانې وي چې خلک دی وایي او تکای دی کنسولر دکی بده رد ده ته وی او ته بیاوم لګی او غی تا اقا مساله څه کوي که دا غی د خیدو 파را واجبو ته وای ما او غی دی وای همو بیا مځ لګی نو دا, دا, دا خو د مزغود انګلیزی چې غی دی وای او تکی دی و متوي مراده ته موږ جو ماته من نه دلته کی هو زر دلتا نه بیام ته ور دی او اقا مساله وته څه کوي که ودی وای ودی تکی لری دروانه ستی وګور دې توګان دربالې توږي خارې راوالي په مخدل او ويدي ابيام تلګي اغه صلواته کوي د روح او خلقو کار خو نه ده انکلا ویګي رضا نن هم تعویلات او علی سننه په دې ځای لیکلې دي انکلا ماجنون خو ما پختور کې وی غاربای کې لیکلې دي انکلا ماجنون اسنه تاسو وځي پختو جو وګنيشته لو ما تا تینا بالملائکه ولینت اور ان را و دې څه کومنه من تفارښتې کتي رښتینه نن نازلو مونږه فرښتې مگر د پاره دا عذاب الا بالحق مگر د پار دا عذاب ومقام ویژه مونږرین امن دې په داغه مولا تور کړی شي دی په اعتراضونو قران میشن رسو کول غواړي ان دا نه ننو نزلنا ذکره څونه دی په اعتراضونو باندې د قران میشن څه کوي هغوستو کوي داس وګړي دې رسو نداو نو نو ذل ذکر یاقینا نازل کړه مې د قران لرا او مونږ دې ساتونکې په پماوتای ساتي کنه الله دې مونږ د قران مجید په خدمت گارو کراولي او الله دې په رضا شي والا قران السلام من قبل کې فیشل اولين نامونې دې او یاقینا دې ګل مې په کو خوانو کې من قبل کا پاکستان افیشل اولين په غډل کو کې او نبرات دایته څو پیغمبر مگر دیور پوری ټوکی کولې پخموزه به بی پيشاړې به ورو کولې دا کارانګې در نکم دې ستې زال را وین کار لرا پر شنو مجرمانو کې ایمان دراوډې پدې او یقینا تیر شي ودي طریقې په خوانو هر زړه طریقته رشوی دا عذاب براشي دی ویر موجزي ول ناراضي نو کپران زم په یبانې اور د بارانا آسمانه اور پرانو فزل لو بين شروش دې دې کیارزن چی چی په بار نخام خواهی بدهی این نمازوک کرد افسوارونا یقیناً بندیز را استرشو زمون کو در زمون نظر بندي و منگی نوی چیز اسمان تخیجو را خیجو بکینا په پر منگ جادو کرد و سیرہ بندی کردیو بلکه منگی و قوم جادو کردی شوی یعنی بیا نمانی دلیلون اقلیت دکرکیتو این با او یقیناً رالی و جعلنا فی سمای برو جا برزولی پاسمان کی بروجہ بنگلی برو حفاظت زائیو نز فرشتو چھ فرشتی حل تنے حفاظت پر زائیو کناس تی سوکو کناس تی بروجہ یا برو ناغ بروجہ ناغبرجون مرادی دہاری خلق فلشکل لے وضینا لناظرین او فستکڑ میں دیل را دفار دکتون کو تماش گرو حافظنا ہاں آمانگ ساتلہ دیل را من کل شیطان حجیم دھاری و شیطان نٹیشی بنا اللہ من اس طرح مګر هغه سوت په غلاو کې اوریدل پټ پټونه کې نو لګي به د پسي شام لاंबाجه کمنو صاف کارا والارض مددناها مدن الارض مددناها موږ مررې کنا والارض مددناها او زموږه چې کمنو وړول مين دي لرا والکنا فی ارا واسیا اورا چولی په دې کې درانه درانه قرونا وام بتافیا بكل شی موجود اورا ضرورت کډم دې دې کې هر یو شی دې کمنو په اندازا وجعلنا لکم اوگر دامولی منی تاسو لی کې دیکی گزران سامان او آغا چار را چینی تاسو غیل رو دیور که انکی نیغوان و نور تزونه دی پکرونو که دی و زنگلونو که دیل سوکرو دیور که فائم من شین اللہ اندنا خضاینو حانو شدی دیو سیزنا مگر منسر زداغی خضانی نورا کئی را لولینا یو ما انو نزدلو اللہ بی قدر معلوم ننا از الام دل را مگر پاندازا معلوم باندی و ه لا واقعا لا ربهم كي دو ورئيزو چهار شعر بي ورئيزو لا ورئيزي سكي او دو بونه سكي دا كي فان زلنا بي نستماعي ما نراو ورم چکم دن دو باران او بو وخارو کم تاسولار پاغي بانده وما انتم لغو بي خازنين او نئتاو زلار جمع كونكي واي ناو نحن نوحي ونمين او اي خيرن من كيو نجوان دیکل عمر كولكو او من يواري سلپات پله کله علی من او یقینا معلوم دی مونږه تمام په کې دي چې او معلوم دی مونږه ورسټو کې دي چې المستخدمین چې پیدا دي او مستاخرین چې لانی دي پیدا المستخدمین کې ورو او مستاخرین نبی علی السلام عمر او المستخدمین چې تابع دارته مخ کې او مستاخرین چې تابع دارانه ورسټو کېږي المستخدمین تا چې جنډ مخ کېږي مستاخرین چې جنډ ورسټو کېږي او مستخدمین شاغیر چه کنونو مانزه کی اوڈنبی صف ترازی او مستاخرین چه اوڈنبی صف نرشتو کی گی این زمانی میں اکرین فائدنا ربکا و شروحوم او اغا یقینا ربستا چه راجعو بکی دیل را یقینا اغا ده حکمتو علاو پویا بل دلیل اقلیزان تا خوب را یقینا بیدا کرمی ده انسان من سلسال ده اوچ خاوری من همیم د طورې مصنون خمبیره کړی شوي نه نه صحیح ده نه خا راوه چې وب پهې واچ نه شووهټه نو چې وای غګله وای غګله نو لاړ جه شوه لاب چې وخت پتیر شو نو خبیره شوهه خامبیره شوه نو چې ډیر وخت پیر شوه له شوه توه شوهحیح شوه نو چې وچه شوه نو سوال په شو وچه شوه. نو چې بیا خو چې شو چې دا سبه دې ورکو نه ټنګ به کاونو کل فخر شو ټول قرآن راشه یي دلته قرآن کې راغلي دا وو مين صلی الله علیه من حمای مسنون والجان خلقنا هو والجان خلقنا هو خلقنا الجان خلقنا هو موزميره والجان خلقناه او فيره پیدا ذاکړمه دلاره من قبل مکه من نار السموم دا اور شغل دارنه يدخل في جسم تام الانسان چه مساموږه ځنه کیږي ستاه دې ځایه واقعې کرکي معلو منک برهوهغا م نمر الله چېڅوک چې کمنو دا الله د هوکم نټ سټړی او طبیدار نهې دغا جاته وګوره شیطان چې کمنو الله سباکړو بایدستاه رب کاپ او او کې چ رب د فاشت ته اندي خا کوم بشررن یقی ننځین پیدا کوون من س من همې مسلون پایدا سویتون ورګلایچ برابر کو او پکو ام په دې کې خپل روح روح په دالاو کنا زمونږه هم د الله دی اضافه د شرافت د فارغه نو شهید ته سجده کوون کی نو سجده په فرش کو ټول په یړ باندې مگر شیطان نو نکړه ابا یې کو نو ما ساجدين انکار وکړي چې دوی دوی کوون غواړه قال یې ایبلیس دوی وای ایبلیس مالک ششوی تعالی الله تک نو ما ساجدين کوون غواړه کاان اوغاله معکون لجو دا نور چې د سجدا وکمه لباشارین یو بنی آدم تا چې تااف دا کړړ چې خاټې من همین طورې وخت په ت کړی شوي نه خبیره نه کاهفاخرود کوزه دی پهین د ک یاقن تې راټله شوي نلییک لا نه یاقین به طوي لا نه پر د ترقیام میواره بهې فانزې فانځې دمره ته اوکهته را غځې پورې ياقين انت دم اولاد دركشونا قطروه مقرره قال اني شيطان وربمي بما غيتني تدي وجهنا شيء خطا كما لا زينا خامخ فتقوم لدي تسمككي او فاطمه كما كما لكم من هم المخلصين فغرغبت ياذينا ان وليتي قال اجي الله حاز صراط دا چې کوم نن لار ما ته سما دا اخلاص چلی صدا ما ته سما دا يان کيران سما بيان نشته دا روضي باندې څه دې څه خبره ما ګراو څوک کتابداري په څحو ګرهونه هر کيران د ځا خام فرض دې دې ټولو عبد الvarphi ورني الvarphiاری اوردینا ئىصل صحم کيشي بدی کو دې کو ني ان رب یا خینام و سمیان بی او وویو و باکنو اور کنو کیوئی اوز بلو آده سلام دنہ شریف دق سلام کیا وراندی برد بچ راوگ و باسم من غیل نکینینا ایک وانا رونا رونا که سختنو باندی نقام خو لائم و سبیان نو رسی که دی والے وماغ من هاو مخرجین هاو نبدلین رئیس تلشی وخبر کرو احیان میں آن لیانا الغفور الرحیم چه اقینا زی ما بخون کی محربان وان آذابی وان آذاب الالیم اقینا آذاب زمان سوے نوال آذاب زردن ان کے وانا بے اوم انزوی فیبراجیم ذکر کئی او بدین کی نمونی ذکر کئی دا رفن کو چاوہ اللہ چیو دے السلام مواقع دا دلوت علیہ السلام مواقع دا پارا سمجید دے آغا فرشتے چکمی آزام لڑات دے آغای اول ابراہیم علیہ السلام لزیر سکڑو راوڑو دیو جن آغا مختی سکر کئی خور کر دے ومیلمانو ابراہیم باندی از دخل والے ہے قالو کی زیدنہ شود تا نو السلاما سلام دی بتا سو قال ام ابراہیم تو المستاسنریو د زرا بو تو صورتې حود نا ټوټه برابر کې چې څنګه تو یز ابراہیم وي هغه و سلام علیه وسلم نه یریو نا ډوڑا یالا لیکټو کړه لا ابراہیم تو چې نامونکو قالو دی وتو لا تو ین بشرو ګمغه لا لري یقینا مونږه زیرکوتا په اول کوياباندی نو ګولاه صفات عليم راځي نه تا خل اعلان دې نه مرادي قال <سؤال> يو بشر ته مونې اعتاز ذرا کوي ماتا فذینا تشر صدله ماتا ګډاتو فیمت بشرون لبکم بس شیزه را کوي قال نو ریوتوي بشر نا کبلا مونږه زیرکوتا بالکل رښتیا هم کېد نه امیدونه ابراهيم عليه السلام توي لنا اوميذيكي गिद मेरो बारे रे ربنا الا الظالمون मगर गुमराह قال ان يكفا فبكم اي والمرسلون سلوي مخصص تاسوير عليه گلیشو تجذيل اخني غرا ودي ونا الا يرسل مغرا لي گلیش يكو مجرمانات मगर آل لوث اولاد بچي دلوت مجرمان ني منغا بلا سو نون کو گي دے لا ٹورولا وخذنا عالم الغابرين ان دا اکړه موند دا شیخین الله دا پاتونه پادام کی اور کله شرارلو تواله ترانے لګی چی وی انکم قوم قرون تاس غناشنی یاله د دې ملک جامیم ندی جامیم صفا دی او دا زحکار لکه چې د لری نار علی قال وی ان وقالو ریوتو وی مغراولد تا دا راضا شریف کې شک کی اوراولد تا دا بالکل حق او ان الله الصادقون او یقینا مغریشتریو بوزا بالبچه و سیصد شپکی او شا رستو دینا و طبیعت باراون چه در کم در طرف نه خطروی نو امیر با آغا زیروانی نو دلتا در نه خطروان و نو امیر سو شاعتو و لائل تفید من گماهان او ندی رستو دینا بوری و تنستاسو نا او زیگ کم دیتا جتاوستا حکم کنشو دی او وارو لمن گتا دا, دا فیسلا قضای وا اور علماء ته تذکره صلا ان داویر اولای شیخین جنل ذی خلق او سګړې شوی دا په هو د صباح کې صباح كون کې اورا وی والا چې خوشاله خوشاله کې نو من من من ویل کاری نه کاندي قال ایت اولای ضیفی هو د زمابل باندې محمد شرموي کوی ریږي د ممی نو ممي رسوا کوي هغه یوته دې من کړم غاتو ان عالمین ثم مخلوقاته ساتلنه موند <ماندتا> دند ویلي چې زمونږه به خلک بچکاينه بس دې څه ستاسو کار دی مثلا بیان بس بیانو منو به منو ګر منو منو خو زمونږه اوس بچکاينه تاسو مویل نه ني زمونږه به کسان له بچکایې یا په امارا او علم نن حقا اېلې من کړې موږ ته زمېږه ستیا ور کوله خپل چې توه غاليا سره ته وزن سر ملمن دي راکې تاسو مویل دي ملما زمونږ کار دی اغه تو وی دازماله چمنه کې تاسو وکوم کیدا کار هاي لا هم رکا وي عمر دې ډیر څه دو عمر کلاو دي ګواړې چه کوم لبي سترته هم چه کینندې وي خامخاپه مستای پلکی یا مون سرګردانا هو ني ول دې رچند سبا کوم کی چرناي را هتا نو را جانا نه یا سافلا نو کړه می دې کمنو لا په طرف دې لاندې او مې اورول <سؤال> پریوانه کاندې په خپل مې سې جېلند ټیکرو یا یقینن به کې خامخانه خري دپاره دې برتغستونکو اې یقینن داوی نبی سویل مقیم خامخا په لار چلاندا چې پکملار دې دپاره نه غرازي په موټوروي بغاړه لې سویل مقیم ان فی ذالک الاایا للمؤمنین یقینن به کې خامخانه خریبان دارولا یقینن ځنګلیانو دې ظالمانو او صلوات علیکم ځنګلیان چېون داډې مې ظالمانو دګان د شو ب سرلاان کومو دغ کې راځ شورا کېخواته کمناېنوم بې واغ سره دینا یقیندېدي پهلاه سفابان د بلک په چلند لاړي بالاله قزه ساور ه م سرین او یقی د اوځ ګړ ګټ واللا هل مرس رالیګلی شوي چې د ګټ وورغو فرستلی شووه یا د ګټانو کې ب چې کورونه جوړلوواک م راې فپلې دا کولا. دړه کوم کیو هغه ټول ګورونا سمستې امينين مزام بچ کوم ګل دشمننا د دشمننا په غوږه سمستو کی ځان بچ کاو فاقلذو مصیحا نوودی ولدی لارات چې یوي ناري سبا کوم کی نو بچ نکړلی لارات چې کول ټیکنالوژي بچ نکل نمی دې پیدا کړی اسمان نو ځکه چې مز دې کی مگر د پاره د افکارا کولو یقینا قیامت ها مخاراطین کړي مخالوال چې کوم د زده دینا مخالوال خوستا مخالوال خوستا څه مطلب چې بیا په واستانه او د دې تیرازونو ته فکر نکنه بیا مو واست کو او تیرازونو ته وهر ټکول ته فکر مکو برداشت کو یقین راځي په پاکستان پیدا کوونکی او پویا تعالی له دولت درکړل د دې د دې حق بازار کول غواړي یقینا درکړم تعالی راو مله المسانی چې بیا بیا له استلکیږي یعنی قران لوی لوی قران من ذکر کړي لا ته مدنای نه یک ماळا چې کمندونو موږ داس ترګي دي اله مهاه استا متا نه به شفایده نور کړل په دې سره قسمه قسم کافر اتد دینه څا له یو شی یو ور کړل بل بل ور کړل قسمه قسم دې نه والے څکني دي ور کړې دي نه ور کړې دې زړه د ټولنکاو او غم کو غریبانه او خدک کو درې مومنانو ته خپل ملګری را کنټرول کا د دې تربیته کا تاسو په پښتو کې دی نن د دې ستاسو मिशन سکي جاري ساتي د دې تیار کا واخف جنا کلمة للمؤمنین دی دې وزرې سکي شرګا چې کمندنو بچو باندې وزره سکي را باندې حفاظت دی کی شدي سوسونه وایي نبی رسول الله صابو وزره کړی دې اوې الله الله فی الصحابی لا تتخذوه من بعده زموږ په صحابي و اعتراض نه کوي باكونني ان النذير المبين اواذ يقينا لما يرونك ساف بلد سر عمر من نذكر كيد دي امت سنغا ما نكن خمان ظلنا سن نذكروا على المقتسمين كافة الاسلامي كما ام ظلنا على المقتسمين فاك سانو تشري وي شونكي وي ش كسي وي شل يو قطي وي تلي وي تبو تشاير وي تبو تلي وي ناي وي وي او تو بوته د روح جنواي د ویشلوي لارې څه چې ته په دی لار کې نه ته په دی لار کې نه څوک یو چې د څونو مرزو نشته خبره چې هر چې کمنه واپس کیږي او ختم دې اروس دوي يا چې کم ګور سرمن باهوبه شو به موږ لیکنه کېږي المقسمن له دیناکستان جاړلو کوآهدین چې ګر زه قان ټوکړې ټوکړې پهوره بکان ستا برهې د سممي خاام مخه سخصوس په کوم دی ټولونا دا باک ددي کوي ف دا به ما ته ف دا به ما سا په کار لا چې د څکمکی شي لاړه بیا نه شان جوړږي مت تړی وړی بایدیان کا ت کا. چیز حق او باطل دی یوزای وارزان مشرکین او مخالو مشرکاننا بلنا مستهزین چټو کې وکولې ان کا فیناک یقین ګورې مونږه تعال را دټو کې کوم ګوارکه ابلا کسانو اسود ابن مطالبو اسود ابن ابي غوص وليد ابن مغيره حارث ابن فالطله المستهزین آٹھو ګونکو پوری آٹھو ګونکو پورا غلین پوری اوه کا ځان دې ګرځي سره الله نه اله بل پس او علم زرچ په بشري په او یقینم کپتدا ان کې په کا چې یقینا څنګه ځستا هغه باندې شلې وي اعتراضات کې په ټوټه باندې شريټ دې گئی هوه پسابه به هم دې رب دې کا پسابه رب کا وقومنا ساجدين او شتج کمنو سچ دي کوم ګنا ان ترکه وبلي ګيان بیان وکوم ان د میں می تراجو خراش دم بدل تا دم آخر اخر دم فارغ مباش تا څمنګا ګوردا کار دي وا ربا عبادت کوذر اب کی هر آیاتی عقل یقین تر دې راځي چې کمنو تا تا مرغ شمرغ راشي نو ترغه پوری ګول کیای سورہ کونہ مکی سورته نزول کې او یایم نمبر دی فل ذصورت کاهفته او نمبر